Блакитним потягом, у якому вам саме трапилося їхати, та й про багато інших розслідувань, відколи з моєю спиною сталася ця біда, я, мабуть, перечитала геть усі детективи, які тільки бувають на світі. Здається, ніщо інше так не допомагає вбити час. «Берте, люби, гукнино Едіт, нехай принесе нам чаю». «Правильно мислиш, мамцю». Вона така собі доглядальниця, цей дід, пояснила австралійка. Забігає щоранку привести мене в божеський вигляд, бо ми не морочимося зі слухами. Берт дає всьому раду не гірше, ніж будь-яка прибиральниця або кухарка. І так хоч би має куди себе діти, ну і ще клопочиться коло саду. «А ось де і я?» – сказав містер Крофт, уносячи тацю. «Ну, до чаювання!» Сьогодні, мамцю, особливий день у нашому житті. Ви, містере Поро, певно, гостюєте десь поблизу? спитала жінка, доки сама, нахилившись, заходилася орудувати заварником. Отак, мадам, я тут на відпочинку. Ще пак я читала, що ви відійшли від справ, тож тепер завше на заслуженому відпочинку. Ах, мадам, не варто вірити всьому, що пише преса. А що правда, то правда. Тож ви й досі при ділі, коли трапляється цікава справа. Невже ви й тут по роботі, проникливо поцікавився крофт. І просто напускайте туману, мовляв, у мене відпустка. Не бентеж його такими запитаннями берте, а то він більше не прийде, дорікнула тому дружина. Ми люди прості, містере Поро, і ви, завітавши сюди, Робите нам величезну приємність. І ви, і ваш друг, ви й гадки не маєте, як нас порадували. Вона висловила своє задоволення так природно та щиро, що моє серце геть зовсім розтануло. Але й нехороша історія вийшла з цією картиною, промовив господар. Бідолашна дитина, її ж убити могло, і з непідробним почуттям сказала місіс Крофт. А вона такий уже сонячний зайчик, щоразу, коли забігає сюди, ці стіни ну просто тобі оживають. Я чула, її не надто люблять в окрузі, але так уже повелося, що в цих англійських містечках, не до душі їм бачте, живе та веселе дівча. Не дивно, що вона тут ненадовго затримується, і скільки б той її довгоносий кузен не переконував осісти раз і назавжди» звити кубельце і усе таке інше, а все ж шансів у нього, скажу я вам, менше, ніж, е, ох, навіть і порівняння не підберу. Не пліткуй, Мілі, спинив її чоловік. Ага, вигукнув поро, то он, звідки вітер віє, жіноче чуття, його не обдуриш, то містер Чарльз Вайс, «Закоханий у нашу маленьку подругу!» «Донестями!» – запевнила місіс Крофт. «Але не піде вона за сільського законника, і я її розумію. Як не крути, а він порожнє місце. Мені так хочеться, щоб вона побралася з тим милим моряком, як його, челенджером, і гірших женихів вважають завидними. Нехай він і старший за неї, то й що, вгамуватися!» От що їй ніяк не завадить, а то гасає по всіх усюдах, Ба навіть і континентом, та все сама, або стою дивакуватою місіс Райс. Вона славна дівча, містер Поро, чого-чого, а цього я певна. А все ж непокоїть вона моє серце. Останніми днями нещасний у неї вигляд, зацькований, От як я його називаю, і це не дає мені спокою. Мені ж бо не просто так небайдуже до неї. Правду я кажу, берте. Той щось занадто різко, скочив зі стільця. «Міллі, не треба про це, сказав він і перевів розмову на інше. Містере Поро, ви часом не хочете побачити знімки з Австралії. Решта візиту пройшла без пригод, і ми за десять хвилин попрощалися. Чудесні люди, поділився враженням я. Такі прості, без претензій, типові тобі австралійці. Вони вам сподобалися? А вам ні? Трималися дуже привітно і приязно. Ну а в чим тоді річ? Я ж бачу, щось не так. Якісь вони трішки занадто типові, задумливо проказав пору. Цей вигук, агов! це настирливе бажання показати фотографії хіба не перегравали вони та ви просто підозріли ви старий чорт маєте рацію мій друже я підозрюю кожного і в усьому мені страшно гастінгса страшно пору міцно тримався за континентальний сніданок і бачите як я поглинаю яєчню з беконом гнітило його Позбавляючи душевної рівноваги, таке він завжди повторював. Тож снідав у ліжку кавою з круасанами, даючи мені змогу почати свій день із традиційного сніданку англійця – яєць, бекону та джему. У понеділок уранці, прямуючи вниз, я зазирнув у кімнату до друга. Вбраний у шикарний халат, той сидів, напівзвівшись на ліжку. «Добрий день!» Гастінгсе, а я саме зібрався дзвонити. Написав ось цидулку, подбайте, коли ваша ласка, щоб її доставили у дім на околиці і негайно вручили мадемуазель. Я простяг руку, щоб узяти послання, а Пуаро поглянув на мене й зітхнув: ох, якби ж то, коли б тільки, Гастінгсе, ви зачісувалися на проділ не збоку, а посередині. «Наскільки симетричнішою зробилася б ваша зовнішність? А ці вуса, якщо вже носити їх, то такі, як у мене, справдишні красені!» Притлумлюючи дрож, у який мене ввігнала ця думка, я твердою рукою взяв у нього записку та вийшов із номера. І вже встиг знову приєднатися до друга в нашій вітальні, коли коридорний сповістив, що до нього місць Баклі, порозвелів, щоб її негайно запросили. Та війшла досить бадьорою ходою, але мені здалося, наче кола в неї під очима стали темнішими, ніж були. В руці вона тримала телеграму, яку простягла моєму другові. «Ось, – сказала наша відвідувачка, сподіваюсь, тепер вам полегшає». Той прочитав її вголос. Прибуваю сьогодні о 5.30 тридцять, Мегі. Моя нянька і дуенья, промовила нік. Хоча, знаєте, ви помиляєтесь. Мегі не вистачить місків. Благодійність – це все, на що вона здатна. Ну і ще жартів не розуміти, майстриня. Фредді б у десять разів краще впоралася б з виявленням убивці в засідці. Адже Джим Лазарус той би ще й їй фору дав. У мене складається враження, що його нікому до кінця не збагнути. А Старпом Челленджер? Хто? Джордж? Тю, цей побачить, хіба якщо перечепиться. Хоча, коли вже помітить, отоді нападнику не позаздриш. Він би став у великій пригоді, якби не доводилося грати на осліп. Скинувши капелюшка, вона повела далі. «Я віддала розпорядження, щоб чоловіка, про якого ви написали, впустили». Звучить загадково. «Він що, встановить диктофон або щось на кшталт цього?» Поро пихитав головою. «Ні-ні, ніякої апаратури. Простенька консультація, та й годі, мадмозель. Захотілося про дещо дізнатися». А, ну, гаразд, промовила Нік. Усе це страх, як кумедно, правда? Ви так вважаєте, медмуазель? лагідно спитав детектив. Якусь мить баклі простоїла до нас спиною, дивлячись у вікно, а відтак обернулася. Вся бравада де й ділася з її личка, яке по-дитячому скривилося в гримасці. Вона щосили стримувала сльози. Ні, промовила дівчина, насправді не трішки. Мені страшно, страшно, до гидного страшно, а я завжди мала себе за сміливицю. Так і є, дитино моя, так і є, хоч я, хоч Гасінгс, ми обоє захоплені вашою мужністю. Щира правда, гаряче підтвердив я. Ні, відказала Нік, хитаючи головою. Я не сміливець, очікування, вся правда у ньому. Я весь час насторожі, чи не станеться чогось ще. І як саме це станеться, мені несила відволіктися. Так, так, ця психологічна напруга. Учора ввечері я пересунула ліжко на середину спальні, вікно зачинила, Двері замкнула на засувку, а вирушаючись сюди сьогодні вранці, дала гаку, обійшла дорогою. Я не змогла, просто не змогла пройти через сад. У мене таке враження, наче нерви здають, а тут ще й це на додачу. «Що саме ви маєте на увазі, мадмуазель? Яке таке це на додачу?» Та на хвильку зам'явшись, відповіла. Я не про щось конкретне. Гадаю, в газетах це називається стресом сучасності. Забагато коктейлів, забагато цигарок, ну і усе інше докупи. Зараз у мене просто якийсь такий настрій чи стан. Самій смішно. Вона повалилася в крісло і застигла там, нервово стискаючи та розтискаючи пальчики. «Ви не до кінця, відверті, медмазель». «І щось від мене приховуєте?» «Ні, правда, ні. Чогось ви все ж не договорюєте мені. Я розказала вам усе до найдрібнішої деталі. Це прозвучало щиро та без жодних жартів. Про ті випадки, замахи на вас можливо. Ну то чого ж вам іще? Ви не розповіли всього, що у вас на серці, про своє життя». Нік повільно промовила. А хіба таке комусь до снаги? Ага, тріумфально видобув порог. То ви зізнаєтеся в цьому? Вона хитнула головою, а мій друг пильно спостерігав за нею. А може, йдеться не про вашу таємницю? проникливо пропустив він. Мені на мить здалося, що її повіки затремтіли. Але вже за секунду дівчина зіскочила з місця. Поклавши руку на серце місьє Пуаро, я розказала вам, не криючись усе, що знаю, про цю ідіотську історію. Гадаючи, наче мені відомо більше, або що я приховую від вас свої підозри, ви цілковито помиляєтеся. Це ж бо й доводить мене до нестями. У мене немає підозр. Я не дурепа й добре розумію. Коли ті випадковості ніяк не випадкові, значить спланував їх хтось із тих, хто зовсім поряд, хтось знайомий. О, що найжахливіше! Бо я не маю й гадки, ні найменшої, хто б це міг бути. Вона знову підійшла до вікна і стояла, задивившись у нього. Поаро знаком звелів мені мовчати. Гадаю, тепер... Коли Нік утратила контроль над собою, він сподівався на якесь подальше одкровення. Нарешті дівчина заговорила, але її тон змінився, голос звучав якось замріяно і відсторонено. «Знаєте, яку я завжди мала забаганку? Люблю дім на околиці, а тому завжди хотілося поставити там п'єсу. В ньому панує певна драматична атмосфера». Я подумки передивилася там які завгодно спектаклі. Ну, а тепер у мене вдома, наче розгортається вистава. От тільки я не режисер, а дієва особа, у самому вирі подій, напевно, та, хто гине в першому акті. Тут її голос затремтів. Ну, годі, годі вам, мадуазель! Твердий тон по розвучав рішучий, підбадьорливо. Так діло не піде. У вас же істерика. Міс Баклі різко обернулася і уважно глянула на нього. Це Фредді, сказала вам, наче я істеричка, спитала вона. Бо як її послухати, я схильна психувати. Але не треба вірити всьому, що каже Фредді. У неї бувають такі, знаєте, хвилини, коли вона не зовсім при собі. Запала пауза, і тут поорозненацька спитав. «Скажіть, мадемуазель, а ви ніколи не отримували пропозиції щодо вашого будинку? Продати його ви про це? Саме так. Ні. А ви замислилися б над цим? Запропоную вам хтось хорошу ціну. Ні, не думаю. Ну, чи хіба може аж таку сміховинно високу, щоб було б чистою дурістю відмовлятися. Достеменно. Бачите, я не хочу його продавати, бо сильно до нього прив'язана. Та, звісно, я вас розумію. Нік повільно рушила до дверей. До речі, сьогодні ввечері влаштовують феєрверк. Ви прийдете? Вечеря о восьмій, а салют розпочнеться о пів на десяту. Його чудово буде видно з парку. Звідти, де він виходить до бухти? З превеликим задоволенням. І ваш друг, звісно, теж запрошений, докинула вона. Красно, дякую, промовив я на це. Нічого так не бадьорить упалий дух, як добряча вечірка, сказала дівчина і зі смішком пішла. Бідолошна дитина, пробормотів мій друг. Потягнувшись до свого капелюха, він щиглим акуратно збив з його поверхні мікроскопічну порошинку. – Ми кудись йдемо? – спитав я. – Так, адже в нас є справа до юриста, мій друже. – Так, звісно, розумію. – Від чоловіка з таким блискучим інтелектом, як у вас, іншого й не очікуєш, Гастінгсе. Адвокатська контора Вайс, Тревеньйон і Віннард розмістилася на головній вулиці містечка. Ми піднялися східцями на другий поверх і зайшли до кімнати, де троє клерків гарячково щось строчили. Поро запитав, чи може він бачити містера Чарльза Вайза. Один із діловодів пробурмотів кілька слів у слухавку і, отримавши ймовірно ствердну відповідь, оголосив, що містер Вайз ладен прийняти нас негайно. Тож ми пройшли за ним по коридору, і клерк, постукавши у двері, відійшов осторонь, впустивши нас у кабінет. Із-за великого письмового стола, заваленого документами, підвівся нам на зустріч містер Вайз. Це був високий молодик, досить блідий та з невиразним обличчям. Над обома його скронями поблискували невеликі залисини, а носа осідлали окуляри. Відтінок його освітлого волосся уточненню не підлягав. Пороз з'явився назустріч у всеозброєнні. На щастя, в нього виявилося собою, поки не підписана угода, і щодо деяких пов'язаних із нею спірних пунктів, він і просив поради містера Вайза. Той заговорив чемно та чітко, і незабаром спромігся розвіяти гадані сумніви мого друга і прояснити низку туманних формулювань. Дуже вам зобов'язаний пробурмотів Паро. Для мене, іноземця, вся ця юридична казуїстика і абракадабра надзвичайно непроста, як ви розумієте. Тут містер Вайс поцікавився, хто саме порадив клієнту звернутися до нього. Міс Баклі, з готовністю відповів той, вона ваша кузина, чи не так? Просто чарівна, молода леді. Мені трапилося згадати про своє замішання, і та направила мене до вас. Я пробував потрапити до вас іще в суботу в день, близько о пів на першу, але ви вже пішли. Так, у суботу я, пригадую, закінчив рано. вашій кузині, певно, вкрай самотньо в тому великому будинку. Мадемуазель живе там одна, як я розумію. Саме так. Містер Вайс, скажіть, якщо не секрет, чи є ймовірність, що цю власність виставлять на продаж? По-моєму, жодної. Ви ж розумієте, я не просто з я цікавлюся. Маю на те причину, бо підшукую і собі таке житло, а клімат Сент-Лук просто чарівний. Щоправда, будинок схожий в не найкращому стані. Ймовірно, на його ремонт забракло коштів. Тож, за таких обставин, чи не може мадемуазель Бува передумати? Ані найменших шансів Чарльз Вайс категорично похитав головою. Моя кузина вкрай прив'язана до свого дому. Ніщо не змусить її продати цю власність. І це мені відомо напевно, Родинне не знаєте гніздо». «Я розумію, але навіть і мови бути не може. Я знаю свою кузину, вона фанатично прив'язана до того будинку». За кілька хвилин ми знову вийшли на вулицю. «Ну, друже мій, запитав Поро, і яке враження справив на вас цей мсьє Чарльз Вайс?» Я замислився. «Просто таки ніякого». Пролунала зрештою моя відповідь на диво невиразний суб'єкт. «То, каже, ти його не назвеш яскравою особистістю?» «Ну ні, такого зустрінеш знову і не згадаєш, хто він?» «Пересічна сіра людина». «Так, зовнішність у нього, звісно, непримітна. А от у ході нашої із ним розмови ви не помітили якоїсь суперечності?» Еге, протягнув я, зауважив. Стосовно продажу про околиця на околиці. В яблучко ви б описали ставлення міс Баклі до будинку словами «фанатично прив'язана». Це якось занадто сильно сказано. Ще б пак, а містер Вайс не звик до сильних виразів. Нормальна для нього юриста практика – це все применшувати, а не перебільшувати. А все ж він стверджує, наче мадемуазель фанатично прив'язана до гнізда своїх предків. Вона не справила такого враження сьогодні вранці, мовив я. Її слова про дім звучали, як на мене, розсудливо. Помітно, що вона любить його, а хто б на її місці не любив, але ніяк не більше. Тож виходить, що хтось із них бреше, задумливо промовив мій друг. Вайза у брехні не запідозриш. Що вочевидь, очевидь не аби яка перевага, коли тобі треба збрехати, зауважив на це поро. Так, у того типа і справді вигляд Джорджа Вашингтона. А ви не зауважили ще дечого, Вастінгсе? Тобто, в суботу опів на першу його не було в конторі. Прибувши того вечора в дім на околиці, першою ми побачили нік. Убрана в розкішне кімоно з драконами, вона витанцьовувала в передпокої. «А, це лише ви!» «Мадемуазель, мені шкода!» «Так, знаю, прозвучало дійсно невічливо, але тут бачите, яка справа! Я чекаю на доставку сукні!» Вони ж обіцяли, собаки, клялися, божилися. А, ну, коли йдеться про туалет, сьогодні ввечері очікуються танці, чи не так? Еге ж, ми всі туди збираємося після феєрверку. Ну, тобто я на це сподіваюся. Її голос раптом осікся, але вже наступної миті вона розсміялася. Ніколи не здавайся. Ось мій девіз. Не згадуй про лихо, і воно не згадає про тебе. По обіді мої нерви оговталися, тож я збираюся веселитися і насолоджуватися життям. На сходах зачулися кроки, і дівчина обернулася. А ось де й Мегі. Мегі – це ті двоєни шпорок, які оберігають мене від підступного вбивці. Проведи їх у вітальню, і нехай розкажуть тобі, що до чого. Ми почергово потисли руку Мегі Баклі, і та, як і просила нік. Подалася з нами в салон. У мене одразу ж склалося про неї схвальне враження. Привабив мене, гадаю, її спокійний, розсудливий вигляд. Тихе, по-старомодному гарненьке дівча, хоч зірок із неба, звісно, не хапає. На обличчі не було й сліду косметики, а стан оповивала чорна, простенька, досить поношена вечірня сукня. Кузина мала щирі блакитні очі, та неспішний голос приємного тембру. «Нік розповіла мені про таке, що просто в голові не вкладається», – повільно промовила Менгі. «Але вона, звісно, річ перебільшує, бо хто ж може хотіти заподіяти їй зле? Та в неї у цілому світі не знайдеться жодного ворога». У її тоні чулася помітна недовіра, а напорована поглядала якось не надто улесливо. І я збагнув, що для дівчини на кшталт Мегі Баклі іноземці завжди підозрілі. «А все ж, міс Баклі, запевняю вас, що це правда», – тихенько зазначив мій друг. Та нічого на це не сказала, але вираз її обличчя залишався скептичним. «Сьогодні нік, наче останній день жиє», – зауважила Меггі, – «навіть не знаю, що на неї найшло». Вона не мов би якась навіжена. Цей вислів, наче останній день, «жиє». Від нього в мене ж мурашки пробігли. А ще мою увагу привернуло щось у її голосі, в інтонації. «Ви шотландка, міс Баклі?» Спитав я, ні сіло, ні впало. «Мати шотландка», – пояснила вона, і начебто поглянула на мене схвальніше, аніж на мого друга а я відчув, що моя розповідь про події матиме в її очах більшу вагу, ніж слова Пуаро, тому і сказав, «Ваша кузина тримається з надзвичайною мужністю, вона сповнена рішучості жити, як зазвичай». «А хіба може бути інакше?» – відповіла запитання Меггі. Мегі. «Ну, тобто, хто б там що собі не відчував, а здіймати гвалт і метушню не годиться?» Це тільки збентежить усіх решту. Дівчина змовкла, а відтак м'якшим тоном докинула. Нік мені дуже до душі, вона завжди така добра до мене. Тут розмова припинилася, бо тієї ж хвилини у вітальню впливла Фредеріка Райс. На ній була небесно-блакитна сукня, у якій жінка мала вкрай тендітний, ледь не безділесний вигляд. Невдовзі за нею з'явився Лазарус, а відтак фтанцювала й Нік, убрана в чорне плаття та з накинутою на плечі розкішною і старовинною китайською шаллю відтінку червоного лаку. «Привіт народу!» – сказала вона. «Як що до коктейлю?» Усі присутні почали пригощатися, а Джим відсалютував їй келихом. «Шикарна шаль, Нік!» Кинув він старовинна, егеш. Ще б пак, мій двоюрідний пра-пра-пра-дідусь, Тімоті привіз її колись зі своїх мандрів. Ось де краса, і то справжня. Іншу таку в день зі свічкою не знайдеш, хоч скільки б намагався. Вона тепла, мовила Нік, а це буде дуже до речі, коли ми підемо дивитися феєрверк. А ще візерунок веселий, ненавиджу чорний колір. «Так», – зауважила Фредеріка, – «я начебто не пригадую нік, щоб колись бачила тебе в чорній сукні раніше. Що це на тебе найшло?» «А сама не знаю». Вона роздратовано відмахнулася від запитання, але я помітив, як дивно скривилися її госта. Не наче від болю. Невже в чого завгодно завше є якась причина? Усі ми пройшли в їдальню вечеряти. З'явився загадковий лакей – Підозрюю найнятись спеціально задля такої нагоди. Страви були не дуже, зате шампанське добірне. А Джорджа й досі немає, – зауважила Нік. От шкода, що йому довелося повернутися у плімут учора ввечері. Але сподіваюся, що він усе ж вирветься і хоч би на танці встигне. Не залишатися ж Мегі без кавалера. Нехай не бозна якого палкого і цікавого, а все ж презентабельного». Крізь вікно долинув звук приглушеного гарчання. «Ох, прокляття, знову цей моторний човен! Як він мені охворобів!» – сказав Лазарос. «Це не човен, – мовила Нік, – а гідроплан!» «Ти, мабуть, маєш рацію. Звісно, що маю, звук зовсім інший. Коли вже ти власним літачком розживешся, ага? Нік? Щойно грошей на шкрибу, так і зразу!» – засміялася та. А потім, напевно, подасися в Австралію, як та дівчина, як це її? Я б залюбки. У мене вона викликає неймовірне захоплення, промовила Фредеріка своїм млосним голосом. Яка неперевершена витримка, та ще й зовсім сама. А я всіма ними захоплююся цими літунами, заявив у відповідь Лазарос. Якби Майклу Сітону вдалося здійснити отой свій навколосвітний переліт. Він став би героєм сучасності. І до того ж заслужено. Тисячу разів шкода, що його спіткало лихо. Це за велика розкіш для Англії – втрачати таких, як він. Може, з ним і досі все гаразд, – зауважила Нік. Навряд чи. Тепер шанси на це тисяча до одного. Бідолашний шаленець Сітон. Його завжди прозивали шаленцем, так? Поцікавилася Фредеріка. Джим Лазару скивнув уся їхня сімейка без клепок у голові. Взяти хоча б його дядька, сера Метью Сітона, який помер десь із тиждень тому. От у кого були не всі вдома і хата на замку. «Це той божевільний мільйонер, що влаштовував заповідники для пташок, ж? Допитувалася місіс Райс. «Він, не хто інший, скуповував для них острови» а ще був страшенним жінконенависником. ненависником Певно, за молоду якась дівчина відшила його, от він і знайшов розраду в природознавстві. Але чому ти гадаєш, що Майкл Сітон загинув? Не здавалася Нік, я не бачу жодних підстав полишати надію. Поки що. Ох, звісно, ви ж були знайомі, адже так, а я й забув, промовив Лазарос. Ми з Фредді здибилися з ним торік у летуке, пояснила міс Баклі. Він сама чарівність, правда, Фредді? Тобі, золотко, краще знати. Це ж ти здобула над ним перемогу, не я. Він якось навіть був катав тебе на літаку. Я не плутаю? Еге, Ускар Боро, це було просто неймовірно. А ви коли-небудь літали, капітане Гастінксе? Вічливо поцікавилася в мене Мегі, втягуючи в розмову. Я вимушено зізнався, що все моє знайомство з повітряним транспортом обмежується перельотом у Париж і назад. Аж раптом нік, скрикнувши, зіскочила з місця. Мені треба подзвонити. Не чекайте на мене, вже пізно, а я пана запрошувала цілу хуру народу. І з тим вийшла з кімнати. Я глянув на свій годинник. Була тільки дев'ята. Подали десерт і портвейн. Пуаро з Лазаросом бесідували про мистецтво, останній пояснював, що картини тепер не ходовий товар, і незабаром вони перейшли на обговорення новинок у й декору. Я відчув себе зобов'язаним зав'язати розмову з Меггі, але мені довелося змиритися з тим, що ця міс Баклі не з балакучих. Дівчина відповідала люб'язно, але ініціативи не виявляла. Тож усі мої спроби були приречені. Фредеріка Райс, поклавши ліхті на стіл, сиділа в споглядальному мовчанні, а димок від цигарки звивався довкіл її білявої голови. Вона мала вигляд замріяного янгола. Було лише двадцять хвилин на десяту, коли з-за дверей визернула його лівка нік. Ну ж, бо гайда всі сюди, звіринець сходиться, кожної тварі по парі. Ми слухняно підвелися, нік заклопотано зустрічала новоприбулих, запрошених прийшло щось із дюжину, здебільшого доволі нудних. Міс Баклі, як я зауважив, виявилася гостинною господаркою. Вона облишила свої новомодні манери і вітала кожного зі старосвітською люб'язністю. Серед гостей я зауважив і Чарльза Вайза. Незабаром усі ми перебралися в парк, Туди, де він виходив до моря та бухти, для літніх людей було розставлено кілька стільців, але більшість із нас залишилися стояти. Небо освітила перша ракета. Цієї миті я почув знайомий гучний голос і, озирнувшись, побачив, що Нік вітає містера Крофта. «Дуже шкода», – якраз говорила вона, – «що і місіс Крофт не може бути тут із нами». Нам слід було б принести її на ношах, або що? Лиха доля спіткала мою бідолашку, що тут поробиш? Але вона ніколи не скаржиться, от уже де золотий характер. Ого, нічого собі, це з небес саме пролився потік золотавого дощу. Вечір був темний, безмісячний, молодик мав зійти за три дні. А ще, як і завжди, ближче до ночі, попри літу, повіяло холодом. І Меггі Баклі, стоячи поруч мене, дрижала. «Збігаю, жакет прихоплю», – шепнула вона. «Давайте краще я. Ні, ви не знайдете». І дівчина рушила до будинку. У цю ж мить голос Фредеріки Рай згукнув. «О, Меггі, принеси й мою накидку, вона у мене в кімнаті». «Вона тебе не почула, Фредді». Сказала подрузі Нік, я сама принесу, та заодно візьму свою хутряночку, бо ця шаль щось зовсім не гріє, а все тому, що вітряно. З моря і справді задував колючий вітерець. Унизу на причалі, утворюючи картини, спалахувала наземна піротехніка. Я розговорився з літньою леді, яка стояла поруч, і та влаштувала мені формений допит щодо деталей біографії, кар'єри, смаків і очікуваної тривалості перебування в Сент-Лу. Бабах небо заповнив зелений зарепад, який змінився спершу синім, тоді червоним, а відтак сріблястим. За ним ще один, ще, кажуть, за ах, чекай і на ох, зненацька зауважив Пуаро, Ледь не мені на вухо, під кінець усе це якось набридає. Вам так не здається? Бр, а трава мокра, у мене ноги як хлющі. І я за цей феєрверк поплачуся застудою. Та ще й цілющого трав'яного чаю немає де роздобути. Застудитися? Такого чудового вечора? Чудового вечора? Куди вже чудовіше? Ви так говорите тільки тому, що зараз не лє як з відра. У вас завжди, як не періщить дощ, то ось тобі чудовий вечір. Але скажу вам, друже мій, що варто звіритися з показами термометра, і ви б таки дещо збагнули. Ну, чесно кажучи, я й сам не проти того, щоб накинути плащ. І це дуже розважлива думка. Ви ж бо прибули з теплих країв. «Я і ваш принесу». Пуару котячим рухом підняв спершу одну ступню, а потім іншу. «Ноги промочити боюся, ось у чому вся річ. Як ви гадаєте, тут пару калош роздобути не вийде?» Я, притлумивши посмішку, відказав. «Жодного шансу. Розумієте, пору, їх більше не носять». «Тоді я посиджу всередині», – заявив той. Заради зайвої ночі Гая Фокса – Мені тільки нежиті бракувало, або чого доброго запалення легенів підхопити. І ми з другом, який досі обурено бурчав, спрямували свої кроки до будинку. Знизу спричало долина в гучний тріск. Там саме показували чергову інсталяцію. Здається, корабель із написом на борту «Вітаємо наші гости». Всі ми в душі, дітлахи! Задумливо сказав Пуаро. Феєрверки, вечірки, ігри в м'яча, Ба навіть фокусник, Здатний пошити в дурні наш зір. Хоч як би пильно ми придивлялися. Ну, що там у вас? Річ у тім, що однією рукою Я міцно схопив його за лікоть, А іншою показував перед собою. Ми перебували ярдів за сто від будинку, а просто перед нами, між місцем, де ми стояли, і відчиненим французьким вікном, лежала скулена фігурка з насичено червоною китайською шаллю на плечах. «Боже мій!» – прошепотів Пуаро. «Боже мій!» Гадаю, ми простояли там не більше секунд сорока, зацепеніли від жаху і нездатні поворухнутися, але мені вони здалися годиною. А відтак, Пуарос, троснувши мою руку, зробив крок уперед. Ступав він якось механічно, наче автомат. Це все-таки сталося, видобув він, і я навряд чи зможу описати гіркоту та муку в його голосі. Попри всі мої застереження, попри всі запобіжні заходи, все ж сталося. Яке злочинне недбальство з мого боку, чому я її не вберіг? Я повинен був це передбачити. І ні на мить від неї не відходити. Вам немає за що дорікати собі, мовив я. Язик прилип мені до піднебіння, і я заледве міг говорити. У відповідь детектив лише скорботно похитав головою і опустився навколюшки поруч тіла. І цієї миті ми обоє отримали другу порцію шоку, бо тут залунав голос нік, дзвінкий і веселий, а ще за хвилю у прямокутнику вікна на тлі освітленої кімнати позад неї проступив її силует. «Вибач, що я так довго барилася, Мегі!» – сказала вона, але… І раптом змовкла, витріщившись на сцену перед собою. Мій друг пронизливо охнувши перевернув труп на газоні, а я підступив ближче, щоб і собі подивитися. Моїм очам відкрилося мертве лице Меггі Баклі. Замить, нік опинилася поруч, тиша прорізав її несамовитий зойк. Меггі, ох, Меггі, ні, не може. Порой досі оглядав тіло дівчини. Але нарешті дуже повільно підвівся. Невже вона голос міс Баклі осікся? Так, мадмозель, вона мертва. Але як так? Чому, навіщо комусь убивати її? Детектив відповів швидко та твердо. Вбити хотіли не її, мадмозель, а вас. Нападника вела в оману шаль. Нік вибухнула нестримним плачем. Чому тут лежу не я? голосила вона. Ох, чому вбито не мене? Так було б набагато краще. Мені більше не хочеться жити тепер. Я, брадо, охоче, за щастя, б померла. Нестямно скинувши руки горі, вона похитнулася. Я хутко обійняв сердешну дівчину за плечі й підхопив. Заведіть її всередину, Гасінксе, звелів пору і зателефонуйте в поліцію. «В поліцію? А вже ж! Скажіть, що тут застрелили людину, а потім залишайтеся з мадмозель Нік. За жодних обставин не відходьте від неї!» Я кивнув на знак того, що інструкції зрозумів, і, підтримуючи напівпритомну міс Баклі, зайшов через вікно вітальні до будинку. Влаштувавши дівчину на дивані і підклавши їй під голову подушку, я поспішив упередпокій шукати телефон». І трішки був перелякався, ледь не налетівши на Елен, яка стояла там із вкрай прикметним виразом на своєму смиренному святенницькому обличчі. Її очі блищали, язик раз по раз облизував пересохлі вуста, а руки тремтіли, як от великого збудження. Щойно побачивши мене, вона промовила, «Щось трапилося, сер?» Так. Коротко кивнув я, де телефон. Але нічого, нічого страшного, сер. Стався нещасний випадок, пояснив я ухильно, і дехто постраждав. Мені негайно треба подзвонити. А хто постраждав, сер, на її обличчі так і читалося напружене зацікавлення. Міс Баклі, Мегі Баклі. Міс Меггі? Мегі? Мегі? Ви певні, сер? Ну, тобто, що це таки дійсно міс Мегі?» Цілком, відказав я, а що? О, ні, нічого. Я просто подумала, що це могла бути якась інша леді. Можливо, місіс Райс. Послухайте, урвав її я, то де телефон? Тут, сер, ось у цій кімнатчині. Покоївка відчинила для мене двері і вказала на апарат. Дякую, видобув я. І, помітивши, що та схильна затриматися, докинув це все, що мені потрібно, дуже вдячний. Якщо ви хочете викликати доктора Грема. Ні, ні, сказав я, це все, а тепер прошу йдіть. Елен неохоче залишила мене так неквапливо, як тільки наважилася. Найвірогідніше зібралася підслуховувати під дверима, але цьому я зарадити не міг. Невдовзі вона зрештою і так дізнається про все, що відбулося. Зв'язавшись із поліцією, я виклав суть справи. А відтак, уже з власної ініціативи, знайшовши в телефонному довіднику потрібний номер, подзвонив доктору Грему, про якого згадала покоївка. Так чи інака, в мене склалося враження, що НІК медична допомога не завадить. Нехай навіть лікар і був без сили зробити щось, для бідолашної дівчини, яка лежала з надвору. Той пообіцяв прибути негайно, тож я повісив слухавку і знову вийшов у коридор. Якщо Елен і підслуховувала під дверима, то спромоглася зникнути напрочуд оперативно, бо я, вийшовши з кімнатини, не побачив нікого. А коли знову зайшов до вітальні, то виявив, що Нік намагається напівзвестися – ви часом не могли б мені принести каплю бренді? Звісно, я поспішив у їдальню і, знайшовши необхідне, повернувся. Кілька ковточків привели дівчину до тями, і на її щоках знову проступив рум'янець. Я поправив подушку в її узголів'ї. Усе це так жахливо. Нікбаклі затремтіла скрізь, на кожному кроці. «Знаю, серденько, знаю. Ні, ви не знаєте. Звідки вам знати? Все це так по-дурному. Якби лише загинула я, от усе б і скінчилося. Не треба так побиватися», – сказав я їй. А та лише хитала головою, знову й знову повторюючи. «Ні, ви не знаєте, не знаєте». А відтак раптом розридалася тихо та безотішно. Захлипала, наче дитина. Я подумав, що так, певно, буде для неї найкраще, і не став заважати їй виплакатися. Коли потік її перших, найпекучіших сліз трішки вщух, я, підійшов шинишком до вікна, визирнув назовні. До мене вже кілька хвилин долинали чиїсь розпачливі голоси. Зараз позбігалися всі присутні, півколом обступивши сцену трагедії, а пору Наче якийсь химерний вартовий не давав їм підходити. Спостерігаючи за всім цим, я побачив, що газоном простують дві постаті у формі. Поліція вже прибула. І я тихенько повернувся на своє місце коло дивана. Нік звела на мене заплакане лице. «Я часом не повинна щось робити?» «Ні, серденько, пору сам про все подбає. Залиште це йому». Вона хвилину-другу помовчала, потім сказала, «Бідолашна Мегі, нещасна люба горопашка Мегі, вона добра душа, і мухи ніколи в житті не скривдила, щоб таке і сталося з нею. Мене не полишає відчуття, наче я сама її вбила, ось так підставивши під удар замість себе». Я зажурено похитав головою як рідко нам вдається передбачити майбутнє. І коли Пуаро домагався від нік, щоб вона запросила подругу, як мало він думав про те, чи не підписує цим смертний вирок якійсь незнайомій дівчині. Ми сиділи і мовчали. Мені до болю кортіло дізнатися, що відбувалося з надвору, але неухильно виконуючи вказівки Пуаро, я не полишав свого посту. Здавалося, минуло багато годин, доки двері нарешті відчинилися, і до кімнати війшли Пуаро разом з інспектором поліції. З ними з'явився іще один чоловік, у якому я розпізнав доктора Грема. Той одразу ж підступив до нік. Ну, як почуваєтеся, міс Баклі? Для вас це, поза сумнівом, страшенний шок. Тут пальці лікаря лягли на її пульс. Могло бути гірше. Він обернувся до мене. Ви щось давали їй? Трішечки бренді. Я в нормі, – відважно промовила Нік. Здатні відповісти на кілька запитань? Еге ж? Звичайно. До неї, делікатно кашлянувши, підійшов поліцейський інспектор. Дівчина привітала його примарною посмішкою. Цього разу жодних порушень дорожніх правил, – сказала вона. І я здогадався, що ці двоє давні знайомі. Усе це просто жахливо, міс Баклі, промовив інспектор. Мені страх, як шкода. Тут ось містер Поро, чиє ім'я мені добре відоме, і я, поза сумніву, пишаюся тим, що він працюватиме з нами. Стверджує, що на його переконання у вас нещодавно стріляли на території готелю «Маджестик». Нік кивнула. Я думала, що то оса, пояснила вона, але як виявилось, помилялася. Ну, а до того з вами трапилося кілька досить прикметних випадків. Еге, принаймні, було те, принаймні дивним було те, що вони сталися ледь не поспіль, і вона коротко розповіла про всі події. Ясно, а як вийшло так, що цього вечора на вбиті виявилася ваша шаль? Ми пішли в дім одягтися, бо добре змерзли, милуючись феєрверком. Шаль я залишила тут, на дивані. Відтак піднялася нагору і накинула ось цю хутряночку. Вона легенька знутрі. А ще зайшла в кімнату місіс Райс. Це моя подруга. І прихопила накидку і для неї. Он де вона валяється, на підлозі біля вікна. Аж тут Меггі гукнула, що не може знайти свій жакет. Я сказала, що він, мабуть, унизу. Вона спустилася і крикнула мені, що й досі його не знаходить. На це я припустила, що його, певно, забули в машині. Мегі шукала твідовий дорожній жакет, бо вечірнього хутряного не мала, і запропонувала їй один зі своїх. Але вона гукнула, що не варто, мовляв, візьми натомість мою шаль, якщо мені не треба. Я їй на це, звичайно, бери. «Та чи не буде тобі холодно?» «А вона мені, ну ні, навряд чи, як порівняти з нашим Йоркширом, у вас тут досить тепло, мені аби одежина та й годі!» «Гаразд!» – кричу я, – за хвилину вийду. А коли, коли нарешті вийшла, вона затнулася, її голос осікся. «Не нервуйтеся так, міс Баклі, скажіть мені лише от що, ви чули один постріл чи два?» Нік похитала головою. «Я нічого не чула, тільки вибухи ракет і тріск петард». «Отож би й воно», – зауважив інспектор. «Як тут почуєш постріл серед такого гармидеру? У вас, напевне, марно й запитувати, чи не маєте ви якихось підозр щодо особи нападника. Хоч би в одному з випадків». «Ані найменших», – промовила Нік. «Навіть і гадки не маю, хто б це міг бути» що теж мене не дивує, сказав поліцейський. Мені як убивця орудує. Ось на що ця історія схожа. Невеселі справи. Що ж, на сьогодні немає потреби і далі турбувати вас за питаннями, міс. Мені так шкода, що й слова мене передати. Тут уперед доктор Грем. Настійно вам рекомендую, міс Баклі, не залишатися в домі. Ми тут порадилися з месьє Поро. Я знаю одну чудову клініку. А у вас, зрозумійте, шок. Вам необхідний цілковитий спокій. Дівчина не дивилася на нього. Її очі вп'ялися в поаро. Це справді через шок? Запитала вона. Той підійшов ближче. Я хочу, щоб ви почувалися в безпеці, дитя моє. І сам... «Теж волію знати, що вам нічого не загрожує. А там із вами буде доглядальниця, мила, метка і не схильна до фантазій. Сидітиме біля вас усю ніч. Ви раптом закричете у вісні, а вона тут, під рукою. Розумієте?» «Так», – відказала Нік, – «я розумію». «А от ви? Ні!» «Мені більше не страшно і байдуже до того, що станеться». Якщо хтось хоче вбити мене, будь ласка, я дозволяю. – Ну, годі-годі, – мовив я, – у вас нервовий зрив. – Ви не розумієте, жоден із вас не розуміє. – Ні, справді, Мсьє Пуаро пропонує чудовий план, – заспокійливо втрутився лікар. – Я відвезу вас своєю машиною, а ще дам одну особливу пігулочку, щоб ви, як слід, відпочили вночі. – Ну, що скажете? – я не проти, відповіла дівчина. Робіть, що хочете. Мені все одно. Мій друг узяв її руку в свою. Адмазель, я все розумію. Знаю, що ви тепер відчуваєте. От і стою тут перед вами, сповнений й уражений до глибини душі. Я, хто обіцяв вам захист, виявився неспроможним захистити. Підвів, я просто жалюгідний тип. Але повірте, мадемуазель, що моє серце мучиться цією поразкою. Коли ви дійсно можете збагнути, що я зараз переживаю, то певен пробачити мені. Усе гаразд, запевнила його нік із тією ж таки апатією в голосі. Не треба винуватити себе. Я впевнена, що ви зробили все можливе. Не маю сумніву, що і ніхто інший би цьому не зарадив. І не запобіг. «Прошу вас, не мордуйте себе!» «Ви вкрай великодушна, мадмуазель!» «Ні, я...» Але тут їхню розмову перервали. Двері розчахнулися, і всередину влетів Джордж Челенджер. «Що тут коїться?» – вигукнув він. «Я щойно приїхав. Дивлюся біля воріт поліцейські, і ходять чутки, наче когось убили. Що все це означає? Поясніть мені заради Бога. Невже це нік?» У його голосі лунала нестерпна мука. Я раптом усвідомив, що лікар із моїм другом, які трапилися старпомові на дорозі, зовсім затулили від нього місбаклі. Та перш ніж хтось устиг відповісти, той повторив своє запитання. «Ну, говоріть, невже це правда Нік мертва?» «Ні, мій друже», – лагідно мовив Пуаро, «вона жива і відійшов назад» даючи челенджеру побачити на дивані маленьку фігурку. Секунду-другу той витріщався на неї, не вірячи власним очам. А потім, захитавшись, наче п'яний, прошепотів «Нік! Нік!» І раптом упав навколішки біля дивана і, затуливши обличчя долонями, здавлено вигукнув. «Нік, люба моя, я подумав, наче тебе вбито!» Та спробувала сісти. Усе гаразд, Джордже. не дурій, я в цілковитій безпеці. Моряк підняв голову й ошелешено розвернувся довкола. Але когось все ж убили, так сказав поліцейський. Еге, пояснила дівчина, Мегі, милу бідолашну Мегі, ох. Її обличчя перекривила судома, Лікарі по поворок кинулися до ніг. Грем допоміг їй звестися на ноги, і вони з моїм другом, один з одного боку, другий з іншого, вивели міс Баклі з вітальні. – Що швидше ви опинитеся в ліжку, то краще, – говорив їй медик, – і я негайно відвезу вас на машині. Місіс Райс на моє прохання уже приготувала для вас усе необхідне, і вони зникли за дверима. Челенджер схопив мене за руку. Нічого не розумію. Куди вони її забирають? Я пояснив. А, ну ясно. Слухайте, Гастінгсе, заради Господа Бога, розтовкмачте мені. Що ж це за чортівня? Яка жахлива трагедія. Бідолашна дівча. Ходімо вип'ємо, запропонував йому я. Бо ви собі всі нерви стріпали. Гаразд, залюбки. І ми перейшли в їдальню. «Бачте, – пояснював він мені, посюрбуючи ледь розведене віскі, – я ж був подумав, що то нік». У почуттях старпома Джорджа Челенджера сумніватися практично не доводилося. Не жив іще на світі закоханий, який би так не вміло приховував їх. Не думаю, наче колись забуду ніч, яка настала по тому. так мучився докорами сумління, – що я не на жарт розтривожився. Без перестанку ходячи туди-сюди по кімнаті, він знову і знову осипав себе страшними прокльонами і вперто залишався глухим до всіх моїх умовлянь. От що значить бути за високої думки про себе? Мене покарано, так, мене, Еркюля Поаро, покарано за мою самовпевненість. Ні-ні, втрутився я, але хто б міг подумати, Хто міг собі уявити таке безпрецедентне зухвальство? Я ж бо, як мені здавалося, вжив усіх можливих застережних заходів. Я попередив убивцю. Попередили убивцю? Я привернув до себе увагу, дав йому зрозуміти, що підозрюю когось. І цим зробив, чи так мені принаймні здавалося, спробу, повторного замаху на вбивство надто ризикованою для нього. Я оточив мадмозель захисним кордоном, але він прорвався крізь нього. Зухвало, ледь не на наших очах, прослизнув у заборонену зону. І попри всіх нас, попри те, що кожен був насторожі, домігся свого. «Ну ні», – нагадав я йому, – «бо наші підопічні просто пощастило». «З мого погляду це те саме. Він, Гастінгсе, забрав людське життя, а те, чиє воно, не має жодного значення. Так, звісно, прозвучала моя згідлива відповідь, я хотів сказати не це. Хоча з іншого боку, ваша правда, і це ще гірше».